Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, posem la mirada en el cap de setmana i doncs també ja en el mes d'estiu, del mes de juliol, perquè arriben tot un seguit d'activitats a Calella de Palafrugell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 Doncs amb aquests eh, amb aquest, cançons de randamar, amb els cremats doncs que serà com també una miqueta una prèvia, una setmana abans doncs, de, de la cantada de veneres, sí. per tant també serà com posar una miqueta això al carmel a la boca per la setmana després d'on ja fer la cantada això serà dissabte, el dia de, de Sant Pere, ben bé, eh, en concret i diumenge encara també tenim altres activitats. Sí, continuem amb diumenge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 de difusió per ser més, més fàcil i poder-ne fer més tirada doncs la veritat és que sí tenim més a la vista doncs, la gent que, que ho pugui veure doncs, doncs, té més a la vista aquestes activitats i precisament anem a parlar d'aquesta primera quinzena del mes de juliol que comença eh, L'important la cantada la sí. trobada a les habaneres sí. precisament el dia abans de la cantada de, la, de les habaneres eh, la fundació Ernest Morató uh -huh ha organitzat una sèrie de conferències i ha volgut, i agraïm, fer coincidir el dia abans de la cantada amb un debat sobre cap on va l'Havanera mm -hmm. i fer-ho precisament en el local de labac Això ho dic que ho volem agrair perquè ens agradaria recordar que les Havaneres van sortir de labac En aquell moment eren els Amigos de Calella. Sí. Els Amigos de Calella organitzen les primeres cantades, que passa que... Mm, Totsom sap l'envolum que ha agafat, mm -hmm. la, tot això va haver-hi un moment que no es va poder gestionar, Evidentment, com ja sabeu, ha passat a l'Ajuntament sí, i a l'IPEP que, que se'n fan càrrec mm -hmm. de l'organització. Però és clar la junta que jo he anat aradan i tots els presidents que han hagut anteriors, sé que tenien molta estima per la cantada i ens agrada molt que la Fundació vulgui venir fer aquesta taula rodona a Calella, al local de la BAC és una taula que moderarà Francesc Sánchez Carcassés sí, molt que, fregut, hi... També. que hi, haurà, sí, hi haurà persones parlant de cap on va la manera passat, present i futur amb Antoni Mas Martí Sabrià Josep Esteve Gelpí precisament en nom de labac perquè havia sigut president sí. havia sigut president i ell va viure molt els inicis i el traspàs de, de la cantada, A més el seu pare molt implicat amb, amb, la, amb Calella i amb l'associació, en Guillem Peiró, Núria Berengueres, i, com he dit, moderarà en, en Sánchez Carcassés. Doncs això serà el dia abans de la Cantada Habanera, sí. serà també doncs, una bona manera de començar aquest cap de setmana de la, doncs, previ, o sí, el cap de setmana de les Habaneres, que arribarà doncs, això el dia 6 de juliol, amb aquesta 53a edició, que serà doncs, l'activitat estrella d'aquesta aquest, primera sí, quinzena sí, eh? sí. Uh -huh. Paral·lelament a la cantada, com ja s'ha fet altres anys, hi haurà un mercat d'artesans al Canadell i uh -huh. el primer tros de Francesc Estrabau i acabar la cantada, que això bueno, els organitzadors segurament us en parlaran sí. molt millor, hi ha tots aquells petits concerts que es fan en diferents llocs que també són molt agradables, mm -hmm. a diferents llocs de Calella, on es pot continuar cantant, i no només els cantaires, sinó que el públic, al poble, ens podem afegir i va de disfrutar la cantada tornar una miqueta més als inicis de la cantada doncs això serà el dissabte 6 de juliol el diumenge per amortitzar una miqueta aquest emplaçament l'entenimat tot el tot el festival l'any passat també ja s'hi va unir i aquest any també en aquest cas tancarà el concert Diego del Cigala a dos quarts de, de 10, un concert doncs que també n'hem parlat en aquesta sintonia, i el, això després d'aquest primer cap de setmana marxem cap al segon cap de setmana, on també tenim diverses activitats, oi, Lluïsa? Sí, i una precisament amb vosaltres. <ríe> sí. Eh? Que ens estrenem una activitat nova, que ens agrada molt col·laborar amb Ràdio Pala Forgell, perquè sempre esteu molt disposats a ajudar-nos amb difusió, mm -hmm. i ens agradaria doncs, així com l'any passat van fer el programa de Festa Major des de la Terrassa de Can sí. aquest any passar-ho al i a 12 de juliol i pogué fer un programa de ràdio que per Girona i actualment per sala és bastant conegut mm -hmm. que es diu Garcia Tarribes Associats aquí ho a la Terrassa Gamballa al matí a dos quarts de 12 aquest, doncs serà un programa especial, la veritat és que tenim moltes ganes de poder col·laborar uh, uh. També, doncs, amb, amb Tarribes, també amb Guillem Tarribas, també amb, amb, amb, amb, amb, Pere, Garcia. amb Pere Garcia doncs dos persones doncs, que primer fem Girona, doncs van fer aquest programa, ara estan a Ràdio Salt també doncs, Sal. eh, fent-lo i per tant doncs, en, en, ens agrada doncs, que també puguem nosaltres eh, col·laborar amb ells i poder difondre doncs, aquest programa, a més a més de parlar d'altres doncs, eh, aspectes de, de, de Calella, d'aquestes activitats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 I després, per acabar, doncs, una vegada l'església eh, celebraran missa. Molt bé. Doncs amb aquesta la patrona no? de, del, dels... De... La patrona dels mariners. Els mariners, podem dir-ne. Sí. Doncs, uh... Patrona dels pescadors, diríem eh, que Sant, Sant Pere, que per eh? això fem la festa major. Sí, i tant. I llavors pel Carme uh, fem la passejada. Eh? Doncs amb aquest repàs hem fet aquesta primera quinzena del mes de juliol, també doncs, aquest darrer cap de setmana al mes de juny, que és quan arriba la festa major de, de Calella. Doncs hem conversat amb la Lluïsa Bonal, la presidenta de la BAC, l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palà-Frugell, i ens emplacem Lluïsa, doncs, el dia 12. Bueno, ens emplacem a, a moltes altres activitats, sí, però nosaltres... Sí, ens al dia 12, sí, per, a la Terrassa de Can la Terrassa de Can Batlle, com vam fer l'any passat, doncs, en aquest cas amb en, amb en i amb en Pere García, doncs, també estarem allà, doncs, fent aquest programa especial. Lluïsa, eh, nosaltres ens, eh, et convidarem més eh, endavant, doncs, per fer la, la, les activitats de la segona quinzena de juliol i també les del mes d'agost, si et sembla bé Molt agraïts en nom de tots, dels de la Junta perquè el que m'agradaria dir és que realment la Junta treballa molt ja és un esforç i doncs l'agraïment, la el reconeixement com tot és que la gent assisteixi a les activitats mm -hmm. Doncs nosaltres aportem aquest granet de sorra fent aquest repàs i ens retrobem aviat gràcies, gràcies a vosaltres